Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google текст към реч. За сайта книги.ми Станислав Белковски, Путин, цялата истина за стопанина на Кремъл. Уват! За Путин са написани десетки книги, публикувани са хиляди статии, изречени са милиони и интересни и дори находчиви и точни думи на всички световни езици от немски до сулахили.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 През 1996 Елцин става за Путин това, което е за него сопчак през 1990 -и. Путин е бизнесмен и приятел на бизнеса. Ни повече, ни помалко. Ще обясним това понататък. Има и търпение, мой любознателен читателю. ВП така наричат президента в различни части на земното кълбо.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 Може би е прав или най-малкото почти прав, но не до край. От Путин може да се очаква всичко, само не реформи. Доминиращата идея на неговото управление е да не разпискаме водата от коритото, така че при неговото управление Русия да не изглежда после от преди по отделни показателни признаци.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 Той никога няма да смени старото с ново, ако старото все още работи и носи облаги, макар и са известни прекъсвания, също като нефтен тръбопровод и нефта цена. Разбира се, и от това правило има изключения. Например, ликвидацията на Руската академия на науките, бързичко извършена от Путин и неговия министр-председател Дмитрий Медведев през 2013. Но и това изключение само потвърждава правилото. Путин е пазач ли?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 Главната роля в този филм блестящо изигра, или я изигра блестящият както винаги, ако предпочитате този израз – били Боб Турнтън. И така, героят на Били Боб Тюрнтън получава упрощение за всичките си реални престъпления и прегрешения, но е осъден за убийство, което никога не е извършвал. Нещо подобно световното обществено мнение се опитна да направи и с Путин.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 Още на Давоския форум през февруари 2000 Международният наблюдател и колумист на вестник Филаделфия Анклюирер Трови Рубин се обръща към цялата руска делегация, начало на която е импозантният като правен по поръчка на Кадилак, тогавашен премьер-министр Михаил Касянов, Охуис Мастър Патин. Цялата делегация, като един, категорично отказва да отговори. Ако вече сте повярвали във всички горе изложени тези, можете и да не четете понататък.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 Те мислят с категориите на света, в който масоните непрекъснато трепят розенкройцерите и обратно, а рукфелеровците погубват ручиотовците и обратно. Според тях цялата световна власт настанила се от твоето на вашингтонския хотел Уиллард, както се снята, там се е родил съвременният лобизъм благодарение на американския президент Юли С. Гранд та чак до камбуджанските джунгли, е резултат на това изтребление. Ето защо някои предполагат, че Путин е доведен в Кремъл от тайно КГБ лоби, успело да преживее, разбойни ческите, 90 години на миналия век. Други обвиняват за това изключително семейството на първия президент на Руската федерация Борис Селцин, което съвсем неочаквано сазира във Владимир Путин с родна душа. Аз обаче, анализирайки такива явления, се водя от правилото, което скромно наричам «Закон на Белковски»,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 Когато цивилизацията е във възход, когато се развива и се пълни с жизнени сокове, тогава са необходими велики реформатори, дръзки авантюристи, способни са гранитни ръце да тласкат историята напред. Клячо истории и загоним, крантата на историята да подгоним Бел. Пр. възкликва преди сто години, веднага след буршевишката революция, великият руски поет Маяковски, впрочем също Владимир Владимирович. Подобно време е призван да действа Титан Прометей, който е готов да открадне огъни от боговете, да го даде на хората и да обрече черния си дроб на орела от кавказските планини. Но когато цивилизацията е в своя залез, тогава е нужен друг тип поправник внимателен, бавен, нителен, който може, иска и умее по-скоро да замрази, отколкото да разтопи, който по-често натиска педела на спиратката, отколкото този на гаста.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 Представители на главните религиозни конфесии, лидерите на всички официални партии, включително парламентарната опозиция, предводителят на комунистите Геннадий Зюганов, председателят на либерал-демократите, ЛДПР, Владимир Жириновски и лидерът на партията, Справедива Русия, прокремълски настроени умерени социал-демократи, Сергей Миронов. Извън системната опозиция, която участва в организирането на масови антипотиновски митинги. Разбира се, не е поканена. Президентът отправя покана и към всички свои така наречени доверени лица, артисти, учени, спортисти и прочие местни знаменитости, всички помогнали на Путин в неговата предизборна кампания, обработвайки със своята изключителна популярност благодарния електорът. Надали на Запад някому са известни имената на Стас Михайлов или Григорий Лец, истинската му фамилия е Лепс един от малкото грузинци които Путин може да търпи, но в на Русия това са най-популярните попевци. Като розови цветчета тортата на поканените окрасяват бившият президент Дмитрий Медведев и съпругата му Светлана, а също и пъдналият последен глава на СССР, лауреат на Нобеловата награда за мир, Михаил Горбачов. Особена пикантност на мероприятието придава присъствието на чуждестранните лични приятели на Владимир Путин, между които личат постоянните Герхард Шлёдер и Силвил Берлускони. За тяхното посрещане е определен специален терминал на правителствената аерогара – Внуково. Шлёдер и Берлускони присъстват на приема в Кремо въпреки традицията от времето на Борис Елцинна и на инаугурацията да не се канят чуждестранни гости.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 Всичко започва с тържествено внасяне в Андреевската зала на Големия Кремълски дворец, на държавния флаг на Русия. Неформалното му название е «Бесик», бяло-синьо-червен, на штандарта на президента, отличава се от «Бесика», с наличието в центъра на огромен вугла Орел, императорския руски герб, на конституцията и знака на президента на Русия. ореховите интериори, които често ни показват по телевизията, са в зданието на Сената. А дворецът, който най-добре се вижда от московския голям каменен мост, е построен за император Николая от архитекта Константин Тон през 1838 г. И служи главно за тържествени церемонии и VIP-екскурзии. Впрочем в наше време някой богатъш може да го наеме целия за сватба или юбилей. За около 1 милион евро.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 През 1993, заемайки същия пост, той се опитва да изпрати в оставка Борис Селцин, за което е уволнен и дълго изпада в немилост. Но по-късно, е изваден от нафталина от Владимир Путин и от тогава става прочит с умението си да прокарва всички решения, необходими на Кремл, независимо дали се ответстват на Конституцията. Например, през 2005 главният съд на страната под председателството на Гана Зоркин признава за конституционна отмяната на изборите за губернатори, макар че това противоречи на буквата и на духа на основния закон на федералната държава, каквато формално е Русия. След официалното му обявяване за президент Путин произнася реч, в която не ирония благодари на Дмитрий Медведев, че е осигурил преемственост във властта.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 Тези отвяди са починени на Рамзан Кадиров, управител на Чечения и по съместителство Герой на Русия и генерал-майор от руската полиция. Днес Кадиров е главният гарант за физическата и политическата безопасност на Путин. Но това е друга история, за която също ще поговорим по-късно и отделно. Завършът на кремовската инаугурация става епохалното събитие, което мнозина, ако не и всички участници, очакват стрепет в стомаха банкетът.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 Моите повъзрастни съвременници може би си спомнят времето на Хрущчов и даже на късния Сталин. Аз по добре помня едно 9 г на президента Михаил Горбачов и на премиера Николай Ришков. След него през януари-август 1991 премиер бе Валентин Павлов, когато продуктите изчезват от магазините напълно. На лавиците има само гриз и консерва, в томът дребна костелива риба в доматен сос.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 Повярвайте, тази дума скоро ще стане международна и ще влезе във всички речници с обикновена транслитерация, без превог, като думите спутник или перестройка. Халявата на Путин през 2012 бе забележителна. Студени предястия – морски требен с зеленчукови блини и сос от бели гъби, сушен налтус в кревки листа от салата, руло от печена патица с розмарин и сос от дренки, оригинална салата от морски дарове с пюре от авокадо.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 Горе описаните напитки са произведени в Русия и нямат никакво отношение към коняка и шампанското в истинския им смисъл, т. Към напитките, произведени във френските провинции Чампак и Когнеси. Може ли да се употребяват без риск за хранопровода, а и за не знам, не съм ги опитвал. В присъствието на встъпващия в бължност Путин навярно всичко е възможно. Мога само да допълня, че Борис Титов, собственик на завода, произвел пенливото вино. Абрао Дюрсо, скоро след това събитие е въздигнат в длъжност пълномощник по правата на предприемачите в Русия. Тази длъжност е фиктивна, та, е, тъй като правата на предприемачите в съвременна Русия могат да защитават само корумпирани силови органи на властта, но не е и производител на пенливо вино. Но сигурно на Гана Титов му е станало приятно и по мията си пробутва, и се някакъв пъст го Впрочем, халявата е щедро заплатена от руския дънакоплатец. Бюджетът на банкета възлиза на 26 милиона рубли, почти 800 хиляди долара, или по 400 долара на всеки похъпнал. Съгласете се, че малко ресторанти в Париж, удостоени с три звезди от майка Елм, биха се осмелили да представят такава сметка.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 Друго е главното на 7 май 2012 Той е, че Путин отива на своята инаугурация от извънградската си резиденция, Ново Огарево, на 11 мъл центъра на Москва, до Кремо, през абсолютно пуст град. В столицата няма жива душа. И не само защото целият маршрут по Рублево-Успенекото шосе, Рублевското шосе, Котозорския проспект, улица, Новия Арбът, Бивч проспект, Калинин, улица, Воздвиженка.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 Тоест тя има скандинавски, а значи напълно западноевропейски, или, ако предпочитате, северноевропейски, происход. Но монголското нашествие през 13 век и последвалите повече от 200 години азиятско господство променят вектора на развитието й. Така се поставят основите на традиционната московска държава, което означава А. Жестоко потискане на човека от държавата Б. Постоянно насаждане у хората на комплекс за вина пред държавата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 а от 1922 до 1991 съветската държава се стреми по най-безмилостен начин да контролира гражданина във всичките му прояви и потребности, какво яде, пие, чете, слуша, как се облича, какъв е сексуалният му живот, какво сънува и та, на държавата винаги е суров учител. На народа се отрежда ролята на благодарния некадърен ученик, щом те бият през пръстите, значи те обичат.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 Въпреки крушението на тоталитарната империя, през 1991 исторически образувалите се закрепостяващи тенденции по инерция се запазват и при първия президент Паруската федерация – Борис Елцин. През 1990-та, теоретически има избирателно право в пълен размер.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 И въпреки, че този факт се отрича от покъсното либерално мито творчество, официалната пропаганда през 90-те години на XX век е още жива и действена. Тя явно или скрито носи напълно конкретно послание, единствената альтернатива на Елцина е тът и неговото приложение БУАК, колкото и лоши да са те.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 А ако сами започнете да избирате и да не дава Господ, изберете, ще стане по-лошо, спомнете си Елцин, а по паметливите и Горбачов. Така че Путиновият пакт от началото на 21 век не се изразява в замяна на гражданските свободи за Салом, както мислят мнозина повърхностни анализатори, а в замяна на един вид свобода за друг вид свобода. Битовата свобода, която руснаците не се виждате никога преди Путин, срещу политическа свобода, която руският гражданин вкусва по време на Горбачовската перестройка. Тогава той е силно опиянен, но махмурлокът му се оказва много тъжен. ВВП сам разчупля раната, под която се крие коренът на неговата политическа смърт. Получилите битова свобода хора не само започват да перат чорапите си в прекрасните перелния, джи и e. бош. Тук правя комплимент на немските си читатели. Те започват да пътуват по целия свят.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 че руснакът може да бъде светец, но не е и честен. Така се образува качествено ново съсловие, което до неодавна не е съществувало. Често го наричат «сърдитите граждани», но аз предпочитал, по в социологически смисъл на «руски образовани граждани» – «рок». Всички думи тук са еднакво важни. Руснаци са тези, които смятат себе си за принадлежащи към руската култура и за които руският език е роден. Независимо от етническия произход, към рок може да причисли и евреи, и грузинци, и азербайджанци, защото рок не е диаспора, а мейнстрим – основно течение, комплекс общоприети културни стандарти. Бел, пр. Образовани са получилите хуманитарно образование съгласно съветската образователна традиция плюс самообразование, което в руското общество винаги е имало особено значение.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 както често наричат страната или аналогичното географско образование. В същото време градът е център на мирозданието, пък макар и на локалното, а не на цялото, като Рим. Не е случайно, че явлението, познато ни от училищните учебници като феодална раздробеност, допринася за възникването и укрепването на градовете. Двете модернизации в руската история на Петера и комунистическата. Допринасят за урбанизацията, макар и в недостатъчна степен, непропорционално голяма роля и внимание се отделя на столиците в ущърп на развитието по инфраструктурата на другите градове. Съветската власт окончателно погребва Русия като селска страна, милиони хора напускат селата и се заселват в градовете, възникват много нови градски центрове.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 Защо? Защото преценяват президентските избори през 2012 като смехотворни и унижаващи достоинството им и се отнасят към Путин съобразно разбирането си за собствено достоинство. Вече не отгледна точка на онова верно на което той разчита. Точно така те оценяват и изборите за държавна дума през 2011. За това 50 000 човека излизат на 10 декември 2011 на площад Болотная а 100 хиляди на 24 декември на проспект Сахаров, две ключови точки в центъра на Москва. Нито властта, нито опозицията очакват такава многолюдност на митинговащите последните многохилядни прояви в Москва са през 1990 когато народът от късносъветската епоха, напълно разочарован от властта, излиза на мънежния площад. Но това още не е осмисленият протест на РОК. А обикновен руски бунт, макар и напълно мирен, с надеждата да се случи истинско руско чудо, което тогава се въплащава от Борис Елцин. От тогава няма никакви подобни изяви. И Кремл наистина е изплъшен от рок. Спомням си, че на 10 декември 2011, след митинга на Болотная, в пеша половина Москва от бившата легендарна фабрика Красния октябрь където се помещава култовият за рок телевизионен канал, Дожда, до редицата Кръчмички по Тверския булевард, докато накрая след изпитата бутилка водка се оказах без покана и без подарък в уважаван дом и там до сутринта рецитира в стихове. В тази обстановка даже трудният худа се вич с неговото, и вот Росия, домка я държава, е сосци губами теребя, я мучител, но е право тебя любит и проклина тебя, ето я Росия, гръмката държана. Случайки от града и, изстрадах мъчително правото да я обичам и прокинам бел. Пръ, не звучеше толкова патетично. Но коронният им номер беше Борис Слуцки, добро и зло си идят за столом, добро уходит и зло встаят. Мне, кажется, я получил таун на яблоко, чето познание дает. Добро надевает карто с фуръшка в я на зле, мне, кажется, с плеч мой в сняли груз. И нет неясности на всей земле. И я... Как громко глаголит зло, на раз тебе повезло и руко протягива е добро и в ответ, не беро зло не разжима е губ. Добро разева трот. де зуб и зуб? Руина зубов встаят. Оно раззева е трот и потом. Ратун, изчастия меня, я дожил до ня. Доброто и злото на маса заедно седят. Тръгва си доброто, изправя се и злото. А на мен ми се струва, че ми връчват покана. Да вкуса ябълката на познанието.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 Руйни от потрошени зъби, но доброто широко устните разтваря. И после се усмихва, а с целият от щастие потръпвам. Успях да доживая този миг, Бел. Пръ, и този ден разбрах, че Москва вече никога няма да бъде градът на Путин. В своята столица той си остава самотен в компанията на две кучета Лабрадора Кони и българската овчарка Бъфи, и на два верни призрака Герхард Шьодер и Силвио Берускони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 Стремеш да се харесаш на жена, мъж. И така нататък. Да е само съдбата на потаналия СССР. Изучавайки много години историята на Наполеон Бонапарт, все стигам до следните извода. А. Императорът започва войната срещу Русия, която довежда до неговата гибел заради жена. Б. Императорът губи войната пак заради жена.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 Затова иска да възкачи малолетния Александър на полския престол под регентството на Мария. Това би могло да се случи, ако полското кралство се възстанови в пълния си обем, а това би станало възможно само паден военен разгром на Руската империя. По точка Б, Наполеон нямаше да загуби войната през 1812, ако бе получил на време подкрепата на своя любим маршал Жан Бернадот който по това време е в Стокхолм и е приемник на краля на Швеция Карл 13, приемайки името Карл Юхан. Но Бернадот, преди доверен полководец на Бонапарт, след това се жени за Дезире Клари, първата любов на Наполеон, оставена от него заради Жозефин Дюбу Арне.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 алкохолик и двуженец. Според тази версия, Путин е роден през 1950 и скоро след раждането му неговата майка избягва от Платон Привал в Грузия, където живее и досега. Неин втори съпруг е грузинецът Георги Осипашвили, от когото тя ражда 10 деца. Но Осипашвили не желая да приеме за свое родно дете Владимир Путин. Тогава Вер изпраща в Питер, където той е осиновен от нейн бездетен роднина.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 при това толкова тясно свързана с Русия. Известен факт е, че през 2012 Путин прекъсва отношенията си със своята кръщелница, която счита едва ли не за дъщеря, Сеня Сопчак, когато разбира, че е започнала да води програма по грузинския телевизионен канал Пик. Такива примери има още немалко. Таинственото детство е една от причините за неговото поведение и като резултат за неговата съдба. Осиротяването, годините без баща това е генераторът на много важни мотиви в поведението на действащия президент на Русия. Един от първите, които се опитват да разгадаят тайната на раждането и детството на Путин, е известният журналист Артюм Боровик, от 1990 до 2000 собственик на медийната група, сувершенно секретно, приемник и ученик на легендарния Юлиан Семюнов, сценарист на култовия съветски сериал «Мига от пролета», за разузнавача Максим Исаев, който действа по време на Втората световна война в Берлин, под маската на Штандартенфюрер от С.С. Штирлиц. Легендата гласи, че Путин решава да постъпи в К.Г.Б., след като гледа този сериал. По всяка вероятност Боровик се опира на източници, близки до външното разузнаване и до неговия бив шеф Евгений Примаков.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 По всяка вероятност от тук идва и повишеният интерес на Владимира към сираците и въпросите, свързани с осиновяването. В края на 2012 в САЩ те прият прословутият, закон Магницки, който забранява влизането в страната на руските корупционери и нарушители на правата на човека, и едновременно с това позволява налагането на арест върху американското имущество на тези, лоши момчета.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 С този закон наказват на Америка, а руските деца, принудени да живеят в полуразрушени детски домове, предизвикващи ужас и отвращение у всеки нормален човек. Фактически авторите на закона Дима Яковлев, в това число така нареченият упълномощен по правата на детето в Руската федерация скандален адвокат Павел Астахов, преследват свои меркантилни интереси.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 Дали за това, че Великата Америка не осиновява него и не става негова добра майка на международната арена? Или за това, че спрямо далечния, силен и вреждабен Вашингтон, Владимир се чувства като истински сирак? Случайно ли е, че по голямата част от твоя съзнателен и несъзнателен живот възрастният вече Владимир Путин прекарва, търсейки си баща? И си намира, дори двама, Анатолий Сопчек, бившият мет на Санкт-Петербург и Борис Елтин, които заменят истинския родител на нашия герой. Без да разберем и осмислим Путин именно в този аспект, ще е невъзможно да вникнем и в логиката на неговото поведение като политик и държавник. Нека се обърнам към книгата на американския психотерапевт доктор Джеймс Л. Шалер Загубване и намиране на бащата». Ето как формулира доктор Шалер никои присъщи, доминиращи понятия и неизкорени ми чувства при сираците.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 които не могат да се контролират от разни лобисти и специалисти по харченето на държавни пари. Защото, дяволите, парите може да свършат във всеки момент, не е ли така? Аз много добре си спомням времената, когато нямаше на кого да разчитам. Приятелите са поважни за мен от родителите. Пултин е склонен да прости на приятелите си всичко, ако те запазят лоялността си към него.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 Чувствам се по-добре с животните, отколкото с хората. Това е свръхтеза. Тук влизат и най-добрите приятели на Владимир Лабрадорът Коки и българската овчарка Бъфи, единствените му съжители в президентската резиденция – Ново Огарево. От тук и на тръпчивото общуване с осурийските тигри. И разгласеният по цял свят през 2013 полет на Делта план, след които летят жеряви стерхи.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 Ако рисувах картина на своя живот, на нея щях да бъда изобразен само аз. Самотата е главното свойство на путиновата душа. През 2003 за това говоря и пиша само аз. Сега това е ясно за стотици наблюдатели, експерти, журналисти. Силно се нуждая от подкрепа. Забелезвам, че изпитвам желание окръжаващите да ме успокояват и да се грижат за мен.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 Ето защо Путин търси много активно нови приятели и връзки, достатъчни самопроверените стари. Разбира се, има изключения, като например вече споменатия Дмитрий Песков или назначеният през декември 2011 кремолски куратор на вътрешната руска политика Вячеслав Волдин. Но изключенията, както се знае, само потвърждават правилото. Често ми се струва, че хората иска да ме използват. Вярвам, че близостта е прелюдия към раздялата.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 Току-що се преместих и още не съм успял да си осигуря необходимата поддръжка на новото място. Така е през 1996, когато той за пръв път се озувава в Кремл, така е и през 2000 ден, когато влиза в московската средновековна крепост като пълноправен стопанин. Неотдавна се разделих или разведох, и за това се чувствам изолиран от всички.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 Също на нитше принадлежат думите – ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас. Бягството в природата е идеалният начин да сублимираме пасивното мортидо, Поерик Берн, енергия на разпада, самоунищожение, стремеж към смъртта. Бел, пръ, въпросът е в това ясно да се осъзнае кога такова, бягство, и премахването на напрежението чрез него е по-малко ефективно решение на проблема, отколкото агресията срещу източника който поражда това напрежение. Говорим именно за случая, когато осъзнаването може да изиграе лоша шага на човека, защото, мислейки, че като излиза, за да се «слее с природата», той «си отдъхва от хората», той всъщност бяга от проблемите, вместо да ги решава. Спомних си още една мисъл на нитша по повод почивката, цитирам по памет, ние цени ми обичаме тези, с които се развличаме и празнуваме, а с тези, с които печелих за тази почивка, рядко сме приятели. Или казано с други думи, на лов и на риболов всички се равни и точно това привлича мнозина. В това е целият Путин. Той бяга от хората и от задълженията на властта към природата. От тук са и неговите многобройни и нагласени снимки с животни.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 своите властови задължения, за това винаги закъснява. Но не и когато отива сред природата. А природата за него не е само риболовът и преградките с тигри. Природата това са и примитивните хора, които живеят извън рамките на манипулативната логика от махиавелиски тип, това е и началникът на Цехов. Урова завод Игор Холманских, когато той прави свой представител за Орал и го настанява в двореца където се намира офисът на президентското представителство. И младата полуграмотна девойка Света Корицина от град Иваново, която става водеща на телевизионна програма в най-гледаното време на канал на ТВ. И участниците в боевете без правила на състезание от такъв тип Путин, кой знае защо не закъснява.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 Може би именно на тази понякога спонтанно възникваща и после загадъчно изчезваща вяра, в предназначението се крие решението на Путин да се върне във властта през 2012 това завръщане противоречи на интересите на много влиятелни елитни групи и прави нашия герой неприемлива фигура, един, омразнал съпруг, за активната част от руския народ, глава 3, легендата за КГБ, Джеймс Бонди или Шивача от Панама. Официалната версия, която е и легенда, в руската политика тези думи почти винаги са синоними, гласи, че Путин мечтая от дете за КГБ от момента, когато гледа култовия телевизионен сериал «Мите от пролета», заснет от режисьорката Татьяна Лиознова по сценарий на Юлиан Семюнов. От тогава той вярва в самообществото на спецслужбите. 12 серийният филм вижда бял свет по екраните на съветската телевизия, през 1978 главният герой Штандартен Фюрър е съветски разузнавач, който в действителност, т.е. по съветския си паспорт, пазен в някой тайн московски сейф, се казва Максим Максимов Исаев, съветски полковник. Юлиан Семюнов, автор на историята, която става основа на сценария, е влиятелен съветски журналист.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 Неслучайно след първите серии на филма «В големите градове на Съветския съюз» се формират групи от любители на нацистката стилистика, очаровани костюмите на Хуб Бошес. Но изпадналият в маразъм съветски режим не отчита това. По онова време той вече отчаяно недооценява естетиката и решително отказва да разбере евентуалното и превъзходство на детиката. Да не говорим за предимствата на красотата предскучната като ноемвриски дъжд система на съветските идеологически догми. Но най-красив е главният героически лиц в изпълнението на легендарния съветски артист Вячеслав Тихонов. След появата на Темига, в Тихонов се влюбват стотици хиляди жени от целия Съветски съюз. Той е отрупван с писма с най-романтични признания. Трябва да отбележим, че самият Тихонов почти не се възползва от своята популярност.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 Както се изказва по друг повод в началото на XREX век, основателят на СССР Владимир Ленин. Тоест, ВВП даже сам проявява инициатива и постъпва на работа в органите. След това се оказва в престижното първо главно управление на КГБ на СССР, външното разузнаване, и е изпратен в Дрезден на длъжност директор на дома на съветската култура на Ул, Радебергер Штрасе.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 Разказва се една красива приказка, как след падането на Берлинската стена, Путин спасява дрезденския дом на съветската култура от погром и разгребване. Струва ми се, че е само измислица. Съветската кариера на 37-годишния в КГБ би могла да приключи завинаги, когато през 1980 той се сприятелява с гражданина на Г.Д.Р. някой си Клаус Цухолт. Двамата заедно пият бира, спортуват, разговарят на разни теми.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 Сега 57-годишният Матия Сварник е една от ключовите фигури в горивно-енергийния комплекс на Путинова писия, член на директорските съвети на най-големите енергийни компании, в това число Транснефт и Nord Stream За разлика от много свои съратници и опоненти, нашият герой умее да бъде благодарен.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 Собственост на приятеля на Путин Юрий Ковалчук. Той е и независим директор в съвета на директорите в ВТБ, в компанията «Роснефт» и «Флюс» и «Рузълна Дерипаска», 14 в списъка на Форс. Също така е председател на съвета на директорите на «Транснефт», държавна компания, която се занимава с износа на руското «Черно-злато». Както пише списание Форбс, Матия Сварник е бивш служител на H.V.A., външното разознаване на Г.Д.Р., което влиза в световната тройка на най-добрите. тази започват да се интересуват от якото момче от интелигентно семейство, докато служи в полка, в Зержински, елитното подразделение на М.Д.Б. След като се уволнява от армията, той постъпва в Висшия институт по техника и економика в Берлин, от тук идва пряко на економиста.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 След обединението на Германия економистът все пак е приятна работа в Дрезнер Бенк. През 1990 го наема бившият си О. на банката Бернхард Валтер, който по това време отговаря за операциите в източна Европа. На въпроси, зададени от Форбс, Валтер отказва да отговори, а в интервю за Манагер Магазин през 2005 той заявява, че няма понятие за шпионското минало на референта от Министерството на економката на ГДР, и че едва след няколко години последният му признава всичко. А след като през 1995 Конституционният съд на Германия освобождава бившите агенти от отговорност за шпионаж, този въпрос отпада от само себе си.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 от друга, стават все потесни и лични. Жената на банкера от Хамбург Ирена Пич, която е приятелка на Людмила Путина, в своята книга «Странна дружба» Ирен Пиецка, Хейкъл в Чъфтан, Матдън Патин с Русландия Рибан, ВААН, 2001, си спомня как през 1994 Путина попада в тежка автомобилна катастрофа.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 първия в историята класически европейски потребител на руския трон – този, който волно или неволно благославя в началото на 2000 създаването на класата на рок. Самият той би могъл да стане типичен нейн представител, ако не е бремето на монаршеските задължения, без стоварено върху плещите му от семейството на Борис Елцин. Ирена споменава и за московско семейство източно-германци, с които Путин се запознава още в Дрезден.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 Киришски на ПЗ, част от Сургутнефтегаз, на Владимир Богданов, 34, който още от тогава работи с Геннадий Тимченко, добър приятел и делови партньор на Путин, а също така и Северстай на Алексей Мордашов, 3. Банката не бяга и от малки сделки. През 1995 тя купува за сметка на швейцарска фирма, част от Гранд Хотел Европа, в чието съвет на директорите влиза бъдещият шеф на «Газпром».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 И тогава за издаването на конвертируеми облигации на стойност 3 милиарда долара банката наема Дъко като консултант. Защо? Газпром обикновено предпочита Дреснер Бенк и нейната дъщерна фирма. Бившия чеф на Газпром, Рен Мяхирев си спомня, че те предлагаха най-добрите условия. Политиката на Дреснер Бенк става разбираема от публичните конкурси в края на 90-те години. Например, когато през 1998 Министерството на държавните имоти на Русия подготвя приватизацията на Роснефт, го наделява над лондонската Нетуест Скоритие, като предлага две пъти по ниска оферта. Само парите ли влияят? Не на празно гън е от Деятска Бенк нарича Варник, уникален релетилн шейбенкер, банкер, който организира бизнеса си възосновата на лични връзки Бел, Ред. Дрезнер Бенк като банка и Варник като менеджер умеят да вникват в задачите, поставени от държавата. Ето няколко примера. В началото на третото хилядолетие Владимир Пуси започва война срещу няколко олигарси, преди всичко срещу Михаил Ходорковски, и се нуждае от банкер, готов да поеме репутационни и юридически рискове. Битката избухва през 2000 г., когато Газпром отнема от Владимир Гусенски телевизионния канал на ТВ. Тази победа обаче не радва особено «Газпром Медия», ежемесечно издръжката на телевизията струва 7 милиона долара. Някои ръководители решават да продадат поне част от НТВ. Купувачи се намират «Алфа Груп», «Интерус», «Межпром «Немската Кирч Група». Сделката не се осъществява, но е извършена оценка на активите. Отначало оценката е възложена на «Деятска Бенк», но скоро е прехвърлена на «Дрезднер Бенк», спомня си Ложевски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 В банката остават доволни, припомни си Ложевски, тъй като и репутационните рискове са избегнати, и парите са спечелени. Доверието към Варник от страна на близкото обкръжение на Путин расте. Като приятелски настроен към основните акционери, авторитетен директор с връзки в световните банки. През 2003 банкерът става член на съвета на директорите на банка, Росия – собственост на президентски приятели. През 2004 Газпром продава каптивния застраховател СОГАС на Банка Росия, чието бизнес веднага се разраства благодарение на новите клиенти държавни компании. Чрез СОГАС Банка Росия се здобива с контрола на ДУК, лидер, който се разпорежда с 43% от Газпром банк. По нататък, купувайки телевизии, продавачи на реклама и вестници, Юрий Ковалчук със своята банка, Росия, се превръща в медиен магнат. Но главната проверка за лоялност Варник преминава с делото ЮКОС, когато империята на Михаил Ходорковски е продадена на търг заради неплатени данъци. Най-напред през 2004 за продажба е предложено съкровището на ЮКОС, Юхъст Нефтегас.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 Но Дрезнер Бенк се застрахува, ако се пресметнат данъчните претенции, стойността на главното добивно предприятие на ЮКОСък би паднала на 10 милиарда долара. А при продажба на миноритарния пакет акции се предвижда дисконт от 15 до 60%. Естествено чиновниците избират последния вариант 76 – 76% от юганск НЕФТАГАЗ, процент обикновени акции, са продадени за 8 милиарда долара.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 Но към Дреснер Бенк претенции няма, спомня си бившият юрист на ЮКО, Дмитрий Голобов, оценката на банката беше близка до пазарната, не можеше да се възрази. Услугата на Варник не е забравена, Дреснер Бенк става консултант в посливането на разрасналата се, Роснефт с Даспром, което не се осъществява. Не един път Варник отслужва държавни интереси. През 2005 той участва в синдикацията на кредит от 7 милиарда долара за държавния Роснефтегаз. Компанията използва средствата за изкупуване на 10% от акциите на Газпром от дъщерните му компании. Тази сделка дава възможност на държавата да консолидира контролния пакет и да либерализира пазара на акциите на Газпром. След още една година, Дреснер Бенк става един от организаторите на първичното публично предлагане на РОСНЕФ. Животът на Варник изглежда напълно благополучен, авторитетен ръководител на Северен поток, шеф на бързо развиващия се бизнес на Газпромска ОАЗ, участник в съвета на директорите на три големи държавни компании, без да има обременителни функции. Тази идилична картина е нарушена, когато N плюс на Олег Дерипаска издига Варник в съвета на директорите на ЮСИ Рузъл.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 дъщерята на Елциновия Зет и бивш сив кардинал в Кремъл Валентин Юмашев. След това заслужено получава прозвището «Зет на квадрат» два пъти «Зет» – «Зет на Зетя на Елцин». Но към края на миналото десетилетие става очевидно, че елитният брак се разпада. През 2011 вече е ясно, че разводът между Олег и Полина е неизбежен. Още повече, че новата любов на дъщерята на Юмашев е Дмитрий Разумов,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 така че действащият президент на Руската федерация с всичките си КГБ истории напомня повече Хари Пендел, героя от известния роман «Шивачът от Панама» на Джон Люкаре, отколкото Джеймс Бонд, супершпион и на служба на нейно величество. В романа Хари Пендел е шивач, който шие костюмите на президента на Република Панама. Той, шивачът, не президентът, е завербован от британското разузнаване –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 И благодарение на това получава солидни средства за организацията на заговора. Само по чудо работата не стига до истинска война. Към външното разузнаване Путин винаги се е отнасил с подозрение, внимателно, а с течение на времето и с известно снисхождение. вероятно е това да се дължи на предположението му, че службата за външно разузнаване, СВР, на Руската федерация, приемник на ПГУ на КГБ на СССР, е предоставила на Артюм Боровик сведенията за неговото детство. За това едно от първите мащабни решения на Путин през май 2000 е да смени директора на СВР на Руската федерация Вячеслав Трудников, креатора на Евгений Примаков, с Сергей Лебедов, бивш съветски резидент в ГДР. А през 2007 Путин назначава за шеф на разузнаването експремьер Михаил Фрадков, Сапрякор Мечопух когато останалите ветерани от системата възприемат като анекдот. Именно при Фратков деградацията на СВР достига до скандално позорно равнище, В случая, Чапман Гейт, по името на руската гражданка Анна Чапман, лъже-шпионка с леко поведение. В тази афера няколко човека, които нямат никакво отношение към СВР, са арестувани от американските спецслужби като руски шпиони.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 Докато това не се разбере, не може да се анализира точно нито миналото на Путин, нито неговото настояще и бъдеще, глава 4, в търсене на бащата, едно Анатолий Собчак. И така през януари, по други данни през февруари, а даже и през пролета, на 1990 Путин се връща от Дрезден в Ленинград. Неговото работно място е малко бюро в Ленинградския държавен университет, Лъгъл, в стаичка за трима души. Съседи по стая са му също като него младши и почти в оставка офицери от спецслужбите, Каченко, вече покойник, причините за странната му смърт се изясняват, и Муров, понастоящем генерал-полковник, директор на в Федералната служба за охрана, която отговаря за физическата безопасност на висшите длъжностни лица в Русия.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 Няма бъдеще запукнат грош при съветските обстоятелства, където фактическото уволнение от органите на държавната сигурност се равнява на черен печат. Вкъщи го очаква свадливата му жена Людмила, дълбоко разочарована от съдбата и перспективите пред мъже и. До тя се занимава изключително с възпитанието на двете им дъщери Маша, Мария и Катя Екатерина, родени в ГДР, практически не е работила никъде и не вижда възможност за собствена кариера. Заплатата на Путин е малка и бъдещият кумир на Вселената е принуден да работи частно като таксиметров, шофьор, при това на най-непрестижната съветска лека кола, за порожец, производство на украинския завод ЗАЗ. Такива коли съветската държава предоставя безплатно на инвалидите от Втората световна война и от съветската армия за 7 години. Баща ми беше инвалид от СА и аз добре си спомням, що за превозно средство е това.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 където работи почти 20 години преди това, самообеда му препоръча, помощник за приемната с функции на охранител. По това време Сопчек трудно свиква с новата си роля на публичен лидер, призван и длъжен постоянно да общува с жадните постове и обещания народни маси, и по собственото си признание, се страхува да излезе от кабината си в приемната, където би могъл да го очаква маниак с брадва или прекалено екзалтирана поклонничка с стиснато в ръката шишенце ярна киселина. Ако се доверим на тази версия, Меркуриев препоръчва Путин, който съгласува това с чекисткото началство и се уволнява от органите на КГБ. Според друга версия обаче, разпространявана от Андрей Иларионов, бив съветник на Путин по економическите въпроси в периода 2000 г., ВВ Путин сам, по собствена инициатива, отива при Собчък след някакво масово мероприятие в Ленинград през пролета на 1990 и предлага услугите си като шофьор.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 Само за 4 години ВВП прави стремителна кариера, от референт с функции на охранител през 1992 той той става председател на комитета по външни връзки при кметството на Санкт-Петербург, през 1993 и заместник кмет, през 1994-ти пръв заместник кмет и фактически дясна ръка на Сопчек, на демократа, който, както знаем, Органически не понася нищо кагебиско и се бои от страховитата абревиатура КГБ. Защо се случва това? По различни причини, което ще анализираме в тази глава и понататък. Но не може да не подчертаем стартовата позиция. Ако Сопчек става баща за Путин, то и обратното е вярно. Путин прави всичко, за да изглежда като син на шефа.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 По взаимоотношенията си двойката коржаков Елцин много наподобява спойката между Путин и Собчак, особено през ранния период на сътрудничеството им. Друг въпрос е, че Путин стига много далеч, а Коржаков влиза в спорт с шефа си и пада от сцената на историята в ямата на оркестъра. Какво да се прави и естулахви? Такъв е животът, Фра, Бел, Ред гладното начало на 90-те години изисква да бъде създаден за новата каста властелини, поне минимален комфорт и уют след времето на ръждивия и спотрошен съветски душ, до тогава считан за привилегия. Той иска нещо съвсем банално шапка от боброва, а не от зайшка кожа, нормален банкет с бутилка коняк на глава.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 Колкото и странно да звучи за неподбутвеното ухо, но в вкъсния с СССР КГБ при цялото му външно могъщество не се ползвал политическа власт. Още на времето...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 Партия. Хенрих Ягода и Николай Ежов са свалени от постовете си в момента, в който престават да го устройват напълно. Лаврентий Берия успява да надживее тиранина, ако се вярва на версията, че именно той е организирал отравянето на комира на 2 март 1953, като по този начин спасява своя живот – живота на другарите Молотов, Маленков и Булганин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 Аз, тогава юноша от късния съветски съюз, си спомням това, видях го с си, как на 22 август 1991 тълпата са от постамента гигантската статуя на «Кървавата гебня» – младежки сленг. Думата идва от абревиатурата КГБ «Гъбня» – представител на «Кървав режим» в Зержински с и пръв председател на Всеруската извънредна комисия за борба с контрреволюцията и саботажа. Бучевишката тайна полиция с първоначално име ЧК, но известна като ЧК, която е предшественик на бъдещия комитет за държавна сигурност на СССР, КГК, Бел, Ред, Феликс Бзержински, издигната на площада, който носи неговото име. А хиляди въоръжени чекисти безмолвно наблюдаваха това безобразие през посивелите прозорци на прославеното здание на Голубянка.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 Пита последния председател на КГБ Владимир Кручков, бив шеф на секретарията на Андропов и глава на ПГБ. Външното разузнаване е, защо всесилната Лубянка не спаси своята държава и получава достоен отговор. Решение от такава важност може да вземе самовърховният съвет на СССР, а той просто не успява да се събере. Воюла, това е то. Фра, Бел, Ред, разбира се, след това гордите ветерани от КГБ устно и писменно в безброй интервюта и лъжливи книжлета ни увеляват, че едва ли точно тяхната, кантора, е довела начало на властта Елцин и Путин. И че къгебистите винаги са гледали 120 години напред в историята и 8 км в нейната дълбочина. Не им вярвайте, приятели, това е пълна глупост.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 По онова време две трети, ако не и повече, от економиката на града се контролира от организирани криминални групировки. Най-големите от тях са Тъмбовската, с главатар Владимир Кумарин Барсуков, и Малишевската, с предводители Александър Матишев и Генадий Петров. На пазара на организираната престъпност действат и други играчи, видка антибиотик, Константин Яковлев, Костя Могила, Могила, Рус, означава гроб, Беоред и други. Съдбите на тези хора, с чието имена и прозвища през 90-те години плашат децата в северната столица, се развиват различно. Видка антибиотик и костя могила загиват. Малишев и Петров са осъдени на затвор в Непал за на пари при закупуване на недвижими имоти. Кумарин Барсоков оцелял след няколко атентата, при които загубва едната си ръка, от 2007 е в следствения изолатор в Москва. От една страна, Путин сигурно би искал да забрави за бандитското славно, последно десетилетие на XX век с неговите специфични герои с автомати, Калашников, и килограми златни вериги около дебелите вратове. От друга страна, време, столкнувши с пам'ято, узнаето своем безправие и, когато времето се сблъсква с пам'ета, разбира, че е било безправно, Бродски, Руф, Бел. Пръ, бидейки истински руски интелигент, до някъде дори твърда подчертано, анатолий Собчак не би могъл нито да контактува с такива хора и структури, нито да се ориентира каква е тяхната роля в економиката на Гъда. Ето къде се оказва необходим безотказният Владимир Путин с неговия нов кръг от помощници Игор Сечин или трабер спряко ранкиквая.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 Вторият е генерал-полковник, ръководител на службата за безопасност на президента СБП на Русия. Това е същият човек, който стъмни очила, по подобие на героите от филма «Мъжете в черно», често се извисява за темето на Путин, а през 2008 г успява да се извисява известно време и за Дмитрий Медведев.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 Като нефтения комбинат, Киришнефтеор тук се заражда и деловото партньорство между Путин, Г. Тимченко, номинален собственик на нефтотрейдера Гумор, и съв Собянин, сегашният мет на Москва, който по това време представлява интересите на нефтодобивниците от Ханти Мансиск, контрабанда на мебели от Финландия за Санкт-Петербург през Карелия. Така Путин се запознава с министъра по сигурността на Карелияна Патрошев, бъдещ шеф на службата за безопасност. ФСБ, на Руската федерация и с неговия заместник Рън Нургалиев бъдещ бъдеш федерален министр на вътрешните работи. Ето на какви проекти, качества, способности и умения на Путин се дължи стремително растящото му влияние в окръжението на Собчак. Разбира се, не бива да забравяме и личната му преданост и умението му да създава усещането за комфорт у шефа в това отношение Путин няма равен на себе си. Съвсем не е случайно, че в началото на 1996 именно Путин оглавява регионалната петербургска структура на правителствената партия, аж дом е Русия, наш дом Росия-Рус и личният предизборен штаб на Собчак. Интересно е, че куратор на нашия герой по партийна линия е не някой друг, а тогавашният фаворит на Виктор Черномирдин, днес с са председател на либералната партия РПР Пърнас, Владимир Ришков.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 Обаче целокупният руски народ, а също и прогресивната общественост са съвсем сигурни, че проблемът е в злоупотребата с алкохол. Скоро след този инцидент шестима помощници на Елцин, Александър,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 Официалната правителствена партия, Нашия дом е Русия, получава близо три пъти по малко, едва над 8%. А политическата структура, демократически избор за Русия, която обединява либералите около Гайдар, въобще не влиза в парламента, сприяна от 5% избирателна бариера. Лидерът на КПРФ Геннадий Зюганов тогава не крие желанието си да заеме мястото на Елцин в Кремъл.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 Пък и самият петербургски кмет, като човек силно амбициозен и не страдащ от ниско самочувствие, няма нищо против. Легендата гласи, че през януаря 1996-ти Борис Селцин кани Сопчек и го пита направо: Струва ли си президента Телцин? Той често говори за себе си в трето лице да се кандидатира за втори мандат. Ако Сопчек бе на парадчик, не толкова концентриран в себе си, щеше да отвърне: Да, и да си остане кмет на Петербург. А с него, при него, в северната столица щеше да остане и Путин, което означава, че навън сцената на руската политика през 21 век, щяхме да видим съвсем друга фигура. Но Сопчек прави са бонусна грешка от гледна точка на логиката на държавния апарат. Той дава на Елцин ясно да разбере, че шансовете му за електорално подкрепа са минимални и че ще е по-добре, ако на изборите заложи на премиера Виктор Черномирдин.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 Която да е съперник на Сопчек предстоящите избори. Коржаков и Соскове се ангажират Владимир Яковлев, първия заместник на Сопчек, който отговаря за градското стопанство и строителството. И макар че либералните питерски кръгове на чело с Анатолий Чубай твърдо подкрепят сопчак, кметът губи изборите. Формалният шеф на предизборния мощаб Владимир Путин трябва да поеме върху себе си пълната отговорност за това чудовищно, знаково поражение.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 Скоро след това жената на Путин, Людмила, става жертва на автомобилна катастрофа, която необратимо се отразява на здравето и соматично и уви психически. Реално след тази катастрофа, семейството се разпада. Владимир и Людмила повече никога не са близки като мъж и жена. Положението пак е същото, както през 1990, направо да се застреляш.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 който веднага след президентските избори е назначен за шеф на Кремълската администрация. Участие в съдбата на Путин вземат и някои влиятелни столични бизнесмени, които имат делови връзки с са бъдещия стопанин на Кремъл. Например, президентът на алфа Пьот Равен, който през 1992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 Елцин, разбира се, печели изборите. Донякъде заради смелите креативни идеи на своя щаб. За тези идеи главна заслуга имат такива личности като ецпрезидентът на телекомпанията NTV Игор Малашенко и олигархът Борис Березовски. Но все пак за успеха най-много допринася самият Елцин, а заради безсрамните манипулации на резултатите от гласуването. Б. Благодарение на съгласието на страхливия и некадарен топ-комунист Зюганов официално да признае валидността на фалшифицираните резултати. Архитектите на тази Елцинова победа на Джелос Анатолий Чубес сега много обичат да четат лекции за възцаряването на демокрацията в Русия. И за това как са умели да предотвратят реванша на тоталитаризма или комунизма, както ви харесва.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 Ето защо първият руски президент често си търси син измежду своите сътрудници. Такъв син до някое време е Александър Коржаков, когато Елцин за три години, повишава от майор в генерал-майор. Още един син, Валентин Юмашев, бив журналист от Огней, биограф на президента от края на 80-те години, впоследствие се жени за дъщерята Татяна Дяченко и така фактически става член на Елциновото семейство, Елцин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 един от трудоначълниците на търговската реклама в Русия, по настоящем сенатор и ейдер аграрен бизнесмен, и Аркадий Евстафиев, през секретър на Анатолий Чубайс, са задържани на излизане от дома на руското правителство, известен като Белия дом, на Московската улица, Краснопресненская набережная, с голяма котия от Ксерукс, ранг Ксерукс. В тази котия охраната открива близо 500 000 долара, мръсни пари, т.е. не отчетени в нито едно счетоводство.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 И, либералите, успяват. По малко от денонощие е необходимо на Елцин да възстанови статуквото и да се освободи от някогашните си най-предени сътрудници. А историята в Белия дом, къде на шега, къде сериозно, започват да наричат най-успешната рекламна кампания на корпорацията «Ранг в постсъветска Русия. Скоро след тези събития, Чубес оглавява Кремълската администрация, а главен охранител на Елцин –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 която мнозина недооценяват, е, че той, както и Елцин, вярва в привързаността между хората, а не в това, че отношенията между тях са само верига от взаимни користни манипулации. В Москва през втората половина на 90-те години В.В.П. намира не само нова синовна любов, но и братска обич. Негов брат става Романа Брамович, постсъветски бизнесмен в пълния смисъл на думата, типична креатора на криминалната приватизация от Елциновия период. Впрочем, в началото на 1999 Абрамович смята за най-подходящ приемник на Елци Николай Аксионенко, тогава министр на пътищата и съобщенията, т.е. на железопътния транспорт. Но с течение на времето започва да залага на Путин. Магнатът вярва, че Путин не предава своите и тази вяра изиграва важна роля за кариерата на Путин. Първите си пари Абрамович изкарва още докато служи в съветската армия през 1984 г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 Но правоохранителните органи на Русия по това време си падат по различни подаръци и много скоро след това вече никой не си спомня за тези цистерни. А Абрамович се превръща в порядъчен дилър на нефтената компания, но яблесек Нефтегаз. През 1995 и собственикът на «Алфа консорциум» Михаил Фридман, старши партньор на вече споменатия приятел на Путин Пьот Равен, запознава 28-годишния. Практически комсомолска възраст по съветските мерки, Абрамович, смугъщия по това време Борис Березовски, един от архитектите на циничната Елцинова победа през 1996 за и запознанството става на един от Карибските острови, където четиримата Березовски, Абрамович, Фридман и Авен, отидат с частен самолет. Сигурно се питате защо им е трябвало да прахосат 14 часа за път от Москва.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 Комуто се полагат 50% от собствеността и печалбата, а Абрамович, че компанията му принадлежи 100%, а Березовски само изпълнява ролята на покрив, тук в смисъл на покритие. Бел, Пр, като осигурява формалната и неформалната безопасност на Звездното съдружие. Благодарение на Лондонския процес, който завършва през септември 2012 с пълното поражение на Березовски, руската дума, Криша, вече се употребява без превод в много езици, подобно на постарите Спутник, Перестройка, Погром, Спътник, Перестройка, Погром, Рус, Бел. Пр. жертва на СИНЕФТ, става шефът на ключовия омски нефтопреработвателен завод Иван Лицкевич, който внезапно се удавя през 1995, докато се къпе в река Иртиш.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 Путин носи чантата на сокчък, Абрамович пече шишчета във вилата на Юмашев, където на почивка се събира формалният и неформалният паумон, елит, фр, бел, пр, кръжащ около Елцин. Кой каквото ще да казва, но и до ден днешен Роман Абрамович си остава най-виятелният бизнесмен в Русия. На него всичко му е позволено.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 Например през лятото на 2010 той доплава в ЮАРа от Лондон за шампионата по футболна на лодката, така руският елит е възприел да нарича големите яхти, и Клэйс, за тъмнение, построена в хамбургската корабостроителница Болн Амперсън в Ошес. Дълга 170 метра, с 9 палуби и 5 изхода, тя е и една от най-сигурните океански лодки, някога създадени от човечеството. И яхта има защита в случай на война система за предупреждение от ракетна атака, подводна лодка и два хеликоптера, ако се наложи внезапно бядство. Особеното достоинство на «Еклипс» е наличието на система «Антипапараци», която позволява да се пресекат в корен всички опити на нахълни фотографии да заснемат каквито и да било жанрови сцени от живота на Абрамович, на неговото семейство и гостите му. За такъв битов разкош Путин може само да мечтае. Абрамович Лифестил става европейска легенда още през 2004-ти по време на футболния шампионат на Европа в Португалия. Тогава олигархът е запомнен с това, че резервира пет ресторанта едновременно, но посещава само един. А само за окрасата с цветя, на залата на известното Лисабонско заведение, Гамблинос, похарчил 1000 евро, след което даже не отишъл. През 2009 в Американските вестници бе публикувана сметката на Абрамович от един нью-йоркски ресторант, четирима човека изяли 50 000 долара, като лъвският пе се паднал на колекционерско френско шампанско. Братът на Путин има възможност да управлява всякакви колекционерски автомобили, като Ferrari FXX или Rolls-Royce Corniche. Докато Путин е принуден да шофира в Сибир през на 2011 за реклама евтината руска кола, Лада Калина, за обиколеното храна и журналисти, или пък въобще несъществуващия масово хибриден автомобил, е мобил, измислен от руския бизнесмен Михаил Прохоров, който така и не е пуснат в производство. Без да съм папарък, все пак успях да заснема един жанров епизод. Това се случи в Венеция през лятото на 2007 по време на традиционното биенале на съвременното изкуство. Братът на Путин пристигна на биеналето на старата си яхта Иктаса. Размерите на яхтата са съпоставими с размерите на големия океански лайнер, който два пъти дневно пресича венецианската лагуна. И яхтата на Абрамовича костира на най-удобното място, непосредствено до прочути арсенал, редумс, градините, където се провежда биеналето. Не може руският магнат да живее далеч от целта на своето пътешествие. Но още повече не може да допусне туристи и разни зяпачи да доближават яхтата и да я сочат с недостоен пръст. Ето защо, въпреки всички италиански закони и венециански канони, кеят около лъпката бе ограден със специална ограда с вратичка и полицейска будка. За да оправдаят по някакъв начин тези извънредни мерки по охраната на Абрамович, властите във Венеция имитират ремонтни работи. Лафори и Инкорсо суровата заплаха идва от надпис на оградата, макар че от ремонт няма и помен. Ала даже и Великият Олигърх не успява да наложи, заради собствената му персона, да бъде затворена територията на биеналето за другите посетители.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 Първоначално Романа Абрамович, който по това време успява да избута Борис Березовски от поста главен касиер на семейството, за причините и следствията от това ще говорим допълнително, предлага за приемник Николай Аксионенко, министър на пътищата и съобщенията. Но Аксионенко не подхожда поред причини, една от които е неговата фамилия, окончаваща на... Фамилията на руския президент не може да окончава на О, на тази предателска буква обикновено завършват украинските фамилии. Тогава се замислят за първия вице-премьер, на вътрешните работи на Руската федерация Сергей Степашин, който за основната част от федералната си кариера е задължен на Елцин. В Питер в началото на 80-те той започва кариерата си като партург на пожарна команда, темата на неговата дисертация е «Партийното ръководство на пожарните съединения». Но Степашин, който през май 1999 става премиер вместо Примаков и АХ да стане приемник, грубо нарушава семейно елциновата конвенция, започва да общува с Примаков.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 Много влиятелни представители на управляващия страната елит като могъщият неформален лидер на «либералния лагер», Анатолий Чубес се противопоставят на кандидатурата на Путин и последно оговарят Елцин да заложи на Степашин. Но семейството, което е избрало окончателно Путин, наделява, както казва руската пословица, своя рубашка ближе к Телу, всеки дърпа чергата към себе си българско съответствие на руската поговорка. Бел Пр. И въпреки това при Путин Чубейс остава не само член на елита, но и едър дър около бизнесмен, който се позлатява благодарение на приватизацията на енергийния монополист Пиао, Езъц, Роси, а след това възглавява структура откровена, Панама, фалшива, куха структура Бел. Пр. Предназначена да изсмучи средства от свръбогатия от нефтени доходи в федерален бюджет под предлог, че се разработват и внедряват така наречените нанотехнологии.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 Елцин се чувства обиден на това предложение и твърдо решава да наложи кандидатурата на Путин. За тази цел трябва да бъдат взривени жилищни сгради в Москва, да започне Втората Чеченска война, да бъде върнат от френското му заточение –удиозният, който предизвиква крайно отрицателно отношение към себе си – омразен, противен, отвратителен бео. Ачпи, Ити, Ме, бизнесмен Борис Березовски, който по това време има силно неформално влияние над първи телевизионен канал, Обществената руска телевизия ОПТ. Той трябва с помощта на известния, убиец от телевизионния екран, Сергей Доренко да дискредитира репутацията на Примаков Лушков. След като Березовски представа да бъде необходим, пак го разкърват от Русия, този път завинаги.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 Путин е избран за президент на 14 март 2000 и е такъв до ден днешен. Цяла вечност, глава 10. Философията на Путиновата власт, страж пред входа на пещерата. Русофобията на Владимир Путин, руската политическа опозиция и симпатизиращите и интелектуалци, през чието очи западният елит е свикнал да наблюдава събитията в Русия в нейната най-нова история, харесва термина. Кървав режим. Но Путин изобщо не е кървав тиранин.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 Барвика Луксори и Виллъг е един от трите свръхлуксозни комплекса близо до Барвика в Подмосковието, в който живеят изключително богати руснаци. Бел, ред, натрикмал от резиденцията на Путин или в театъра на естрадата, чийто директор Геннадий Хазанов се отнася с почтителен трепет към първата личност на Руската федерация. Какво означава това? Путин не само не е тиранин, той дори, собствено казано, не е и лидер.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 Трябва много точно да му бъде посочено неговото мъничко местенце, да бъде изолиран от пространството на възможностите и от време на време да му се избърсват суполите от носа с кърпа от грубо уплътно, но в никакъв случай не е изскупринена, за да не навири нос, това е то социалната политика. И също така от време на време да бъде отешаван с разсъждения или пояснения от рода на това, че Русия за пореден път се изправя на крака, а да бъдеш безсловесен роб на империята е чест и щастие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 Един прост пример – през май 2012, скоро след поредното му избиране на неизменната му длъжност, президентът на Руската федерация подписва стратегическия свръхуказ, за дългосрочната държавна економическа политика. В него се обещава следното – до 2020 да се създадат и модернизират 25 милиона високопроизводителни работни места. До 2015 да се увеличат инвестициите най-малко до 25% от брутния вътрешен продукт, БВП, и до 27% през 2018 пред правителството, за сега начало с Дмитрий Медведев, е поставена задачата до 2018 производителността на труда да нарасне едно пъти в сравнение с 2011, а частта на продукцията на високотехнологичните и наукъмки отрасли в БВП, едно пъти за същия срок.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 И най изобретателното отмъщение към руснаците, което той измисля и осъществява, е Санкт-Петербург. Сякаш е кръстен не на неговия основател, а по-язуитски на св. апостол Петър. Петърай решава да построи своята столица на всяка цена върху блато, в депресивен климат, в влажна атмосфера, където всеки мислещ човек рано или късно стига до извода. Отдавна е 7 часа. време е да се убие старицата, Достоевски, престъпление и наказание. Не случайно титуланият Славянов и Иван Аксаков призовава Петербург да се ненавижда от все сърце и вижда в това основната задача на всеки истински руснак. На такова място владетелската династия може да бъде само немска. Не е случайно, че след премахването на немската династия столицата се връща обратно в Москва, където се намира и досега. А назованието с ново име Ленинград, градът герой на поемата без герой, просто се превръща в голям населен пункт. Всъщност в името на главния опозиционен площад на днешна Русия е заложена истинска гоголева мистика, защото «болотная площадя» – «Рус» означава «блатист». Площад в Санкт-Петербург – традиционно място за опозиционни митинги. Бел, Пръ, това е Санкт-Петербург в неговата цялост, загадъчен и тъжен до сълзи, някак съвсем по-достоевски-бесовски. И от дълбините на същия този площад.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 А Владимир Гусински, бивш собственик на холдинга «Медиамост» и не част от телекомпанията на ТВ, бивш президент на Руския еврейски конгрес, гражданин на Русия, Испания и Израел. През 1996 той играе активна роля при избирането на Борис Елцин. Един от главните идеолози и създатели на Елциновия щаб е тогавашният президент на телекомпанията на ТВ Игор Малашенко,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 Както вече знаем, Магнатът загуби тази война. През 2000 той изкара три денонощие в Бутирка, Бутирския следствени изолатор в Москва. Ако говорим сериозно, Бутирка е едно от най-страшните места на Земята, никому Господ да не дава. Гусински изгуби собствеността си, съгласявайки се да я продаде на Газпром за 300 милиона долара, като съответна документи бяха подписани още в килията. Путин беше по-скоро оръдие и организатор на отмъщението, а не поръчител и краен потребител. Да се отмъсти на Гусински искаше семейството на Елцин и неговият съдружник – ръководителят на администрацията на президента на Руската федерация. Александър Ваушин, който в тези първи години от управлението на Путин по много политически въпроси има потежка дума и влияние от самия глава на държавата. След като излиза от затвора, вече в САЩ, Гусински повдига воала над съглашението и започва многобройни съдебни дела, повечето от които губи. След като поискане на Генералната прокуратура за екстрадиция Гусински прекарва няколко дни и в испански затвор, той излиза благополучно оттам и получава като премия и испанско гражданство. Впрочем никой не знае защо му е то, думат на олигарха в Сотогранде, Коста Дел Сол, стои студен и необитаем.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 През 2003 Владимир Александрович, очевидно със съгласието на Владимир Путин, отново започва да се договаря с ненавистния кремол чрез Дмитрий Медведев и близкия му съратник Константин Чуиченко, в миналото главен юрист на ГАСПРО, а след 2008 началник на главното контролно управление на президента на Руската федерация.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 Ало през 2011 ексшефът на Руския еврейски конгрес, все пак продава носещия загуби международен телевизионен канал АТВИ, относително популярен сред руски говорещите емигранти в Израел и САЩ, на неизвестния, но близък до Кремл бизнесмен Руслан Соколов, номинален собственик на ТВИ, звезда. Дали Путин одобрил тази сделка? Поскоро той въобще не знае за нея. А Гусински смята ли се за враг на Путин? Дани, Боже мой, в никакъв случай, Боже мой! Бел, пра, както се изразяват развълнованите еврейски маминки, по-руски. За приятелство, колкото един пръст, той по всяко време е готов да протегне цялата си длан. Б. Борис Березовски, екс-олигарх, получил политическо убежище в Обединеното кралство и Нансенов паспорт, специален документ, използван през първата половина на XVI век който позволява на военновременните, политическите и други бежанци да пътуват безпрепятствено по света и да се заселват, където сметнат за добре. Той влиза в употреба заради октомврийската революция от 1917, когато хиляди граждани на Русия я напускат. Бел, пр. на името на плато на Еленин, снятане за най враг на Владимир Путин и подръжник на много антипутинови акции на Запад. Това, разбира се, не е така. Или по-точно, ако го кажем малко завуалирано, не е съвсем така. На 23 март 2013 Березовски се самоубива. Аз вярвам в тази версия и защо вярвам, ще изложа понататък. В дома си в Аскот, купен някога за втората му жена Галина Бешарова. Той се обесва, след като не получава отговор на две свои поверителни писма, изпратени по частни канали лично до Владимир Путин. Преди това Березовски даже моли няколко влиятелни журналисти да напишат статии, че Баб, Борис Абрамович Березовски магнатът, често именуван с този акроним, а също и с прозвището Береза, не представлява опасност за Путин в Русия. Странно, но късно Путинова Русия реагира много бурно на смъртта на олигарха, смятан за почти забравен, изхвърлен играч, катастрофирал летец, и т.н. Във всички водещи издания се появяват статии на некролози.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 Колкото и да е странно, и двете писма стигат до адресата. Едното е предадено от Роман Абрамович, другото от немеца Клаус Манголд, бивш вицепрезидент на корпорацията Daimler Chrysler, който в края на 80-те години помага на компанията на Березовски, Логовас, да стане дилър на Mercedes-Benz в Русия. В началото на 21 век гъна Манголд.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 който през 1992 наблюдава работата на Путин по линия на федералните органи на властта. Същия този авен в различно време свързва Березовски и с Романа Абрамович и с Валентин Нюмашев, което предопределя светкавичното издигане и бавното, мъчително падение на олигарха. Березовски обича да разказва верността на В.В.П. на януари 1999, когато е рождение ден на бизнесмена. Путин не се побоява да го посети, въпреки че враждебно настроеният към Березовски премьер Евгений Примаков, когато по нова време мнозина възприемат като приемник на Елцин, не би одобрил такава постъпка. Напълно естествено е, когато през януари 2000 нашият герой е назначен за и, да, президент на страната, Березовски да възприеме случилото се като своя победа и своя заслуга, както скоро след това се изяснява напълно погрешно. Ала! Както показва смъртта на Березовски, все пак не напълно погрешно, не 100%. Детонатор на конфликта между Путин и Березовски става катастрофата на атомната подводница, Курск. През септември 2000 тогава Путин не прекратява незабавно отпуската си в Сочи, за да пристигне на мястото на трагедията. Разбира се, това е голяма политическа грешка. Лидерът е длъжен да бъде на мястото на главното ЧП. происшествие, рус, извънредно събитие.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 Който краси лявата ръка на новоизбрания ръководител на държавата и особено на цената му от 50 000 долара. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч за сайта книги.ми.